Salutacions, amics i amigues, veïns i veïnes de la Vall d'Hostoles, com esteu, com va aquest diumenge, com prou el diumenge. Espero que tot bé i que estigueu donc, amb ganes d'escoltar un nou programa. I ja per començar, us haig de dir que no hem canviat d'horari, no, no estem fent el programa quinzenalment a propòsit, sinó que les qüestions de producció i de confirmacions d'entrevistes ha fet que aquest gener i febrer doncs, estiguem fent el programa eh, 15 d'altment. Sí que us he posat unes programacions, us he deixat gravats eh, uns programes eh, quan no estava en directe, però la qüestió és que he anat fent un programa cada 15 dies amb nous continguts aquest 2022 i espero doncs poder ja posar el pilot automàtic o la velocitat de creuer per anar fent setmanalment cada diumenge eh, com, com, com cal doncs un nou programa. Encara estem en proves amb aquesta sintonia de talassa de fons. Estem provant a veure si ens acompanya bé, eh, per poder doncs, suaument, eh, relaxadament poder saludar-vos, i és la segona sintonia eh, que ve precedida per el vol dolent i el lleig d'Ennio Morricone que és amb la que comencem sempre el programa oficialment encara que ens retrassem uns minutets com avui que hem començat doncs, una miqueta tard però en qualsevol cas sempre quan comença el programa escoltareu aquesta sintonia d'Ennio Morricone de la famosa pel·lícula de Sergio Leone i després d'aprovar diferents sintonies, segones sintonies, doncs, com us deia, seguim amb aquesta de Talassa, que potser algú recordarà, li sona aquesta música d'alguna cosa, doncs, d'aquest programa que feia el Canal 33, i que es deia Talassa, i que ens parlava del món eh, de la mar i tot el que envoltava doncs, a, a aquest món tan interessant. Nosaltres estem lluny de la costa, estem a la muntanya, però també m'agrada que que puguem doncs, anar provant sintonies noves i, i això és el que estem fent ara mateix. I sense més preàmbuls, quin és el contingut d'aquest diumenge? Doncs tenim una entrevista que la vaig enregistrar el dimarts, si no recordo malament, el dimarts 8 de febrer, al Mas al Pla, amb la Marta Piques i en Francesc Llorà. I amb ells, doncs, vam estar xerrant una bona estona i després vam fer una visita pel Mas. I és el que us porto avui eh, editat perquè ho pugueu escoltar. Una xerrada molt interessant. Aquest projecte a en el que tracten els cavalls d'una manera molt especial com, com descobrireu si, si escolteu aquesta entrevista i després a continuació també vam fer una petita passejada pel Mas i vam conèixer una mica més els cavalls i les seves històries perquè també és molt curiós com cada cavall té la seva història i també ens ho van explicar Després Recuperarem la secció de cinematogràfica i us parlaré de la pel·lícula Vides rebels, així es va traduir al castellà, Vides rebeldes, és la pel·lícula de John Houston estrenada l'any 1961, ja fa doncs, gairebé 50 anys, eh, què dic, què dic eh, fa eh, gairebé 60 anys d'aquesta estrena de, de Misfits, és com es deia amb anglès, i que també està molt relacionada amb el món dels cavalls, com us explicaré després. Noves a nivell de dades, us diré que és l última pel·lícula que, que van fer Clark Gable i Marilyn Monroe, que són dos dels protagonistes. I la tercera cosa que tenim és en relació al Dia Mundial de la Ràdio. No sé si ho sabeu, però aquest diumenge... 13 de febrer és, dia, és el Dia Mundial de la Ràdio i, evidentment, doncs no podíem eh, deixar de fer alguna cosa especial i el que porto és un àudio d'aquells que, que et marquen per tota la vida, almenys a mi, així, doncs, a, a, així va passar. Un àudio, que no us desbatllaré que és, que mm, es va enregistrar en directe amb una trucada des del Brasil d'un personatge que doncs eh, ens va deixar l'any passat, ho fa dos anys, no puc dir res més del personatge, però que en aquella trucada el programa de ràdio Samarcanda, un programa que es feia a eh, Ona Catalana, era un programa que feia en Lluís Bernabé i que jo vaig tenir l'oportunitat doncs, de col·laborar-hi. De fet, va ser el primer programa en el què vaig participar i feia feia de, de reporter i també doncs, de, de coaguinista. I eh, en aquest programa, Samarcanda, dona catalana, es va produir aquesta trucada d'aquest personatge i que és el que escoltarem avui. Un plaer, com sempre, poder estar aquí a la Ràdio Municipal de Ràdio Les Planes, al 107.7 de la FM també per internet a ràdio lesplanes.com Així doncs, en resum, tenim aquesta entrevista i la visita al Mas al Pla d'aquí de les Planes d'Hostoles tenim aquesta pel·lícula Vides rebels de Misfits per recuperar la secció cinematogràfica perquè també ens parla de, de cavalls i d'uns personatges doncs una mica rebels i també en, en el món rural i acabem amb aquest àudio d'aquest personatge misteriós que descobrirem a partir de quarts de set de la tarda. Ens trobem al mig al vell mig de la Vall d'Hosstoles. Jo crec que estem a l'epicentrere, si es pot dir d'aquesta manera, de la Vall d'Hostoles, aquí al municipi de les Planes d'Hostoles. i dic al vell mig perquè estem envoltats eh, dels punts eh, de referència de la Vall d'Hostoles, tenim el poble, eh, la cara sud-oest, tenim el castell d'Hostoles, la part nord-oest, tenim la Serra de les Medes, al nord-est, i el turó de Pocafarina, el barri de Poca Farina i el riu Brugent que no el veiem, però el tenim a 100 o 200 metres màxim. I ens trobem al Mas al Pla, aquesta masia d'aquí de la Vall d'Hostoles, que fan activitats acuestres, però moltes més coses que avui descobrirem, si ens voleu acompanyar. Estic sentat a la terrasseta, envoltat de cavalls, del Mas al Pla amb en Francesc Llorà. Hola Francesc. Hola, bon dia. Bon dia, i la Marta Picas, hola Marta. Hola, bon dia. Doncs ens han eh, donat la possibilitat de poder-los entrevistar i a continuació doncs, coneixerem una mica més en Francesc i la Marta, la Marta i en Francesc, i també el, el seu projecte. Deixeu-me dir només com a presentació, molt ràpidament, que en Francesc és propietari de Mas al Pla, és un enamorat de la vida pagès, i és monitor d'equitació i guia de turisme aqüestra, sí. uh, correcte? Correcte, correcte. Molt bé. Uh, bé, bueno, ets de dir que ho, he, ho estic llegint a la pàgina web del la Massa del Pla i per tant si no és correcte veurem de corregir. Um, I també uh, diu textualment a uh, la resenya de la Marta Piques que és enginyera agrícola, tecnòloga dels aliments i ambientòloga, monitora d'equitació de cavalls i també guia de turisme aqüestra. I una cosa que m'ha sorprès molt és que és Amazona. Jo no mm -hmm. havia parlat mai amb Cap Amazonas eh, i concretament parles de Galop 7 de Ride i Galop 5 de Trek i ets campiona mm -hmm. de Catalunya Júnior de Ride l'any 2009. Cert. Podem fer un, un, un petit comentari abans d'entrar amb tot el que feu aquí al mar sobre aquesta activitat que van com a Amazona? Sí, sí. Bueno, vaig estar molts anys entrenant cavalls de Ride i competint al nivell i si sí, és cert que possiblement tot aquest bagatge no, d'alta competició d'èlit ha fet que amb el temps pues, i en perspectiva vegis la relació del tracte amb el cavall d'una manera diferent i precisament ara el que estem fent aquí és tot el contrari és a dir, el que estem fent aquí és recuperació i acollida de cavalls que jo abans descartava i ara en canvi aquí pues, els estem recuperant i els donem pues, una utilitat i una segona oportunitat una millor vida. Una millor vida, exacte. Això al final és com un aprenentatge del passat, no? Molt bé. Um, després en parlarem una miqueta, si vols, d'aquesta activitat teva com a uh, com a Amazona, uh, suposo que en competició, sí. um, i de, del que va significar, ja ens ho has dit una mica, que esteu en un procés invers, una mica, de tot Cert. allò. Um, però uh, també llegeixo que el, uh, tu portes la coordinació Mm -hmm. i l'estratègia dels de cavalls, sí. i en francès, realitzar el, el manteniment, mm -hmm. la, la cura, la salut i això. Mm -hmm. en, molt breument, què, què implica aquesta feina de coordinació i estratègia? Què vol dir? Bueno, en aquest cas, jo soc empresària, eh, amb la meva formació professional com a enginyeria i tecnòloga dels aliments, doncs he estat gestionant una empresa durant 12 anys i pues, tot aquest know-how és el que ens ha permès aquí, pues, amb en Francesc, una mica, crear aquest projecte autosostenible. No? Al final, diem que fem un, un bon equip, en el sentit que ell pues, té moltes habilitats uh, a l'hora de fer manteniments, de fer pues, reparacions no? i de, de fer tasques del dia a dia, i en canvi, en el meu cas, és, és al revés. No? Jo tinc moltes habilitats i molta visió de negoci que, que és una mica aquest binomi que ens permet intentar crear d'aquesta finca un projecte autosostenible, no? Mm. Molt bé. Um, I aquest manteniment, entre cometes, aquesta cura del, dels animals, de, dels cavalls, um, tan certs, potser per començar, podríem uh, dir als oients que ens estan escoltant quants, quants uh, cavalls teniu, quan bastia hi aquí, perquè deu nhi do només mirant aquí al voltant, vaig aquí... Dos ponis, un petit burro, eh... en fi, i jo que de cavalls en tenir una vintena, potser, o quants... Bé, ara en total sí que hi ha una oscil·lació sempre de que entren i surten animals per donar una millor vida amb ells, però sí que ara estem parlant d'uns 55 animals, entre rucs, ponis i cavalls, més o menys sempre oscil·lem aquesta de 50-55. Uns quants gossos, també, que estan per aquí. Sí. Sembla que vulguin participar al programa. També ens acompanyen a, a l'activitat. Molt bé. I quin és el teu vincle amb, amb la pagesia, francesa amb el món de la pagesia? Bé, jo... Més com a vincle és el, com un meu hobby, no per dir-ho així. M'agrada, he, he viscut tota la vida aquí a Mas del Pla, hi ha ja dels avis, el pare, els pares, avis, besavis, i sí que, bueno... Ho, ho portes a dintre, no?, i t'agrada, doncs, a més a més, doncs, cuidar els animals, que és un dels animals que més m'agraden, i allò on estem ens ho poder-ho fer. Molt bé, i quins és el, el, no sé si ho sabeu, els orígens de, de, la, de la família, aquí a les Planes d'Ustoles? sabíeu dir-nos quan van arribar els avantpassats, els més llunyans que, que tingueu constància? Que, que jo tingui constància, són els meus avis. Ells estaven vivint a la masia La Xuriguera, que està aquí eh, sota el far, sí. i quan el meu avi tenia uns 8-9 anys van comprar la casa de Mas el Pla i van venir a viure aquí. Van viure els meus avis, eh, amb, el, amb el meu pare i el seu germà, i després va quedar el meu pare aquí, i ara estem nosaltres aquí també, juntament amb el meu pare, que viuen a la part de dalt. Molt bé. entenc que la xuriga eren, eren mesobers o...? Eren mesobers, sí. Uh -huh. I quin any, doncs, van venir aquí? Mm, no ho sé, ara exactament... Però, però si parles, parles dels avis, eh? Els avis, l'avi tenia, em sembla que em havia comentat que tenia 8 o 9 anys. Principi de segle XX? Pot ser, o... podria ser, exactament. I heu, heu perdut la pista dels anteriors? Avant no ho uh -huh. no ho sé. Però la masia sí que era aquí, des de fa sí. molt abans. La masia que consta que hi ha pedres gravades del 1600, hi ha 1600, 1610, 1611, la més antiga que ens costa és 1600. Així que eh, devíem viure la revolta dels remenses i, i ho devíem veure, veure molt, sí. de ben a prop perquè tenim el Castell d'Ostoles aquí al costat, sí. on va, va viure en Francesc de Bern, tallat, durant aquesta revolta dels pagesos de Remensa, que ja n'hem parlat el programa i que aquí a Les Planades doncs, tothom coneix més o menys. I seguint amb aquests orígens, eh, Marta, tu d'on vens? On has nascut? Has nascut aquí, m'imagino? No, jo no? sóc de Perefita, és un, municipi, un petit municipi del Lluçanès, que hi ha uns 400 habitants, i, bueno, el conèixer amb en francès, doncs havíem de prendre una decisió, no? si, si volíem doncs pues, Bueno, seguim la nostra vida junts allà, a Pere Fita, jo ja vivia en una finca amb cavalls i així, o si ens instal·làvem aquí i en Francesc ho tenia molt clar, els seus arrels són molt forts aquí i jo no en tinc tants d'arrels. Llavors, pues bueno, fa uns cinc anys, més o menys, que estic aquí a les Planes. Molt bé. I al Llucanès, doncs, només cal anar a l'altra banda de les muntanyes del Coy Sacabra, tenim Osona, la Celda, uh -huh. i al Llucanès, doncs, Allà mateix és una zona bastant rural, no? Mm -hmm. Encara? Sí. És una zona molt rural, molt turística, i, de fet, allà és on jo vaig iniciar tots els meus... bueno, tot el meu inici en el món dels cavalls, i allà, clar, el territori és molt diferent d'aquí, i jo m'enyoro. Ai, ai, ai. Ho enyoro, ho enyoro. Sí. una terra, clar, és la meva terra. Aquí, ara ja me enamorant de la Garrotxa, però és una terra molt diferent i, i a mi m'agrada. M'agrada tant el llocanès com la Garrotxa. Molt bé, molt bé. Bueno, avui persona amb, amb les infraestructures que hi ha doncs, en un moment s'hi sí. si, si pot anar a un lloc o a l'altre. Una cosa in, interessant també uh, és que el, aquestes classes d'equitació que feu Um, estan centradas en fomentar un aprenentatge conscient i respectuós. Això uh -huh. com, em va molt quan ho vaig llegir. Um, I per tant, a banda de fer classes de doma clàssica, també en, teniu molt present que l'educació sigui amb, amb uns valors concrets, no? De, de respecte per la natura i pels animals. Pots explicar-nos una miqueta això? Com ho feu? Doma clàssica no en fem. <ríe> és a dir, fem 100% doma alternativa i el que es pretén és establir una comunicació amb el cavall bastant allunyada de la doma tradicional. És a dir, aquí tot el treball que es fa amb els cavalls és sense ferros, es fa se'n diu beatles, que vol dir sense ferros a la boca, i barefoot, sense ferradures. Llavors això està molt allunyat del que és la doma tradicional o el que s'entén en doma clàssica, no? Llavors aquí, com pots veure, no, no hi ha quadres. Els nostres cavalls doncs, viuen amb llibertat i intentem que quan treballem amb ells seguir una mica la mateixa línia de, de respecte. Molt bé. Um, sí que van amb, amb cadires, entenc, uh -huh. i amb les... Com es diu això? La, el que se'ls posa aquí al cap, a les regendes que el... Porten cabassada i regnes. Cabassada de quadre. Com se'n diu, això? La cabassada de quadre. Mm. És com muntem. O sigui, allò típic de les pel·lícules de l'oest, de les botes i aquell, aquells aquelles punxes que els no. ah, sí. dàvem perquè vagin més ràpid, això... Aquí no ho no fem servir. Manera, eh? no. No. no, no. Molt bé, molt bé. Um, per tant, entenc que això és un procés que, que tu has viscut, potser més la Marta uh, que el francès, però m'imagino que també uh, és una cosa compartida ara, no? Però mm -hmm. que originalment, clar, tu passes de ser campiona de Catalunya en una categoria de, de ride mm -hmm. júnior, que això d'alguna manera implica... El, una, una forma de muntar i de relació amb el cavall molt diferent no? Totalment. Pots dir com era llavors? Clar, és 100% d'home tradicional els rides són curses de resistència on el que es pretén és que el cavall, és a dir, és una distància al màxim de ràpid possible i evidentment exigeixes a l'animal eh, bueno, fins a límits bastant durs tot i que hi ha en contra els veterinaris i evidentment això es fa en ferradures i ferro a la boca. Jo sempre havia muntat d'aquesta manera i sí, és cert que bueno, la vida jo crec que són aprenentatges, no? Hi ha certs moments que, que et fan romiar i en el meu cas vaig tenir un accident bastant fort amb cavall en el qual bueno, em vaig trencar la pelvis, vaig quedar inconscient i vaig haver d'estar bastant temps a l'hospital vaig tardar un any per recuperar-me i durant tot aquest temps no, et planteges, romies què ha passat, per què ha passat i explores no, altres maneres de fer que desconeixies les proves i veus que la relació amb el cavall canvia totalment canvia totalment en el sentit de passar a ser un animal que el, el, el que t'ensenyen és que tu l'has de dominar no? a ser un company llavors quan te'l mires com un company i el que pretens és crear-hi vincles, uh, canvia tot. <ríe> canvia tot. Molt bé. Um, deixa'm que li pregunti al Francesc com va ser aquest accident, que segur que t'ho ha explicat, la Marta. Què li bé, va passar? Jo, jo pel, pel que m'ha explicat, jo no hi era, era, fa molt de temps, però sí que la mala sort és que se li va aixecar un cavall i se, se li va tombar d'esquena i la va, la va aplastar. La va aplastar i li va provocar la lesió de... de la pelvis. Explicat seu, vull dir, clar, que aquell i aquell moments no hi era, però... sí que és això. I clar, per recuperar això és, és molt bo. Mm. Que és el que ha dit d'un any. I això devia ser el 2010, 2009? Això va ser el 2000. 8, perquè després, en aquest procés de transició, encara vaig tornar a competir una mica, i després, bueno, vas fent el canvi, no? Però va ser, va ser abans de guanyar el campionat de Catalunya. Sí, sí per sí. tant, allò, aquell, aquell, aquella frase de quan caus el cavall t'has d'aixecar i tornar a muntar... 100%, 100%. Jo, jo sempre explico, quan vaig sortir el primer cop de l'hospital, que abans d'anar a casa vaig fer anar els meus pares jo em cadira de rodes a comprar-me un casc nou de muntar, perquè el que tenia l'havia partit I, i tenia clar que tornaria a muntar és una passió clar. El, els que ens agraden els cavalls és una passió, i sí és cert que la gent que coneix el món, i aquí ens hi trobem no? pues gent que uh, no ha conegut mai un cavall no? I, i sigui l'edat que sigui comencen a tastar aquest món i se n'enamoren molt bé Mm, com ho esteu a, aplicant d'alguna manera tot, a, tot això que ens expliques a, a aquesta nova visió del que és l'activitat amb els cavalls com ho heu anat fent quin, quin ha sigut el procés no sé, recordes els orígens eh, francès, Quin dia vau començar? Quan va portar els primers cavalls? Bueno, és que és clar, els primers cavalls ja hi eren ja hi eren sí? perquè són, teníem 12 cavalls nostres i, clar, vull dir, els que fèiem servir nosaltres per, per muntar com a hobby, no? I sí que quan va ser el... Amb el Covid. Amb el Covid, el 2019, al març. L'activitat la començar amb el Covid, però sí que aquest procés que comentes, jo ja, ja havia una mica començat en aquest procés de descalçar els meus cavalls, de començar-los a muntar sense ferro, i quan ens vam conèixer, doncs, bueno... Al final els cavalls tenen molta personalitat no? I, i sí que doncs en Francesc va començar a provar amb el seu cavall que... jo, jo anava amb els meus cavalls amb ferros i ferro a la boca amb ferradures i sí que un no tenia no tenia dants problemes però n'hi havia un que sí que en tenia bastants i va ser quan bueno, la vaig conèixer amb ella, em va començar a introduir aquest món ho va començar a explicar i al principi costa no de, de creure-hi no? perquè dius estem molt relats amb les tradicions antigues, que és com anaven fins ara. I sí que quan ho vas provant amb paciència, i molta paciència, però sí que al final dona els seus fruits. I la veritat que no canviaria, mm. perquè és, és completament diferent. I, I veus que ha anat tot molt millor. I vas a millor. Aleshores, és un esport, és un oci, és teràpia, perquè després podem comentar també que teniu... Uh, col·laboradors també al projecte, uh -huh. com la Laura Pérez, que uh -huh. és fisioterapeuta, aquí al Masalplà uh -huh. i, i, i fa equitació terapèutica, uh, o la, la Palmira Fonollena, uh -huh. que també treballa amb oci formatiu i cultural, uh -huh. i, i per tant doncs, uh, ho teniu bastant corret això, no? us ho treballeu molt per, perquè aquest enfoc doncs, uh, sigui, sigui de veritat. No? Però, tornant a la pregunta, és un esport? És un oci? És teràpia? Suposo que és tota la vegada, no? Però, clar, són moltes coses. Llavors, no sé, potser explica'ns breument un, eh, un, un dia d'activitat que m'imagino que serà el cap de setmana, potser, un dia d'activitat, com, com funciona? Com comença el dia? Qui ve? Un cap de setmana solen ser bastant intensos. Sí. Es comença a primera hora donant l'alimentació dels cavalls, que això ho fa la mateixa persona que realitza les activitats, ens doncs anem tornant, fem torns aquí com que hi ha cavalls amb perfils molt diferents, doncs es fan unes dietes especials en funció de, del tipus de cavall, i llavors ja comencen el torn d'activitats cada, cada dia doncs hi ha una programació diferent, ens adaptem una mica doncs, a, a les peticions i a les reserves que hi ha cada setmana, però un dissabte qualsevol hi pot haver des de unes sessions de teràpia, amb la Laura, per exemple. i poden haver classes d'equitació, que les fa l'Anna, en aquest cas. Poden haver-hi rutes a cavall, poden haver-hi tallers de ponis, moltes vegades tematitzats. Llavors, és un... els caps de setmana són dies, dies intensos. Durant, durant el dia hi ha cavalls que estan de ruta, cavalls que estan treballant en pista... Uh, i sempre a primera hora del matí i a última hora del dia pues, els cuidados dels cavalls paral·lel amb això també pues, voluntaris molta gent voluntària que ens ve a ajudar ja sigui a fer el cuidador dels cavalls o inclús a muntar cavalls quan arriben cavalls nous s'han de provar s'han de conèixer pues, tenim bueno, moltes nenes del poble que són alumnes i que ens ajuden també a, a conèixer una mica aquests cavalls mm. I de classes fixes, per exemple, feu entre setmana també feu classes? Entre Semana també es fan classes, també es fan extraescolars de, del col·legi de Sant Cristòfol. Sí, tot, tot bàsicament és molt sobreagendat, no? de, de, de intentar fer-ho bé pel client, de buscar el seu... Em va millor aquesta hora? Doncs, intentem doncs, lligar-ho tots bé. Molt personalitzat. Però, molt personalitzat. A La Garrotxa hi ha altres espais on, on es fan classes d'equitació, de, d'hípica, fins i tot, no? Penso que aquí no massa a hi ha La Corenya. Uh -huh. Encara funciona? Bueno, ara de La Corenya es van traslladar... Sant ah. Esteve d'en Basque es diu La Vall. Uh -huh. Molt bé. I, I fins i tot recordo un dia voltant per Batet de la Serra, Olot, que vaig veure un camp de polo, que és aquest esport que es juga amb els cavalls i, un, i una pilota i un pal. Um, Uh, i també, doncs, segurament, podríem anar a veure a la Fageda també alguns recorreguts amb, amb carrossa, fins i tot, o, o amb cavalls. No? I, per tant, és una cosa bastant extesa, això. Um, vosaltres, on, on creieu que, es, que seria l'equilibri perfecte? Perquè, clar, pel que heu dit, mh, hi ha molt moviment i suposo que també ha d'haver-hi un, un punt de, uh, on heu de dir fins aquí, no? per no morir d'èxit i també per, perquè tingui una dimensió que sigui la desitjada. Ja comenceu a veure quina és la mida o on neu, neu ampliant, neu rebent cavalls, com ho feu, això? L'eco de la vall, a Ràdio Les Planes. Estem treballant en fer el projecte autosostenible, és a dir, arribar en aquest punt que comentes d'equilibri, de dir, ostres, quants cavalls en recuperació podem, podem tenir, no? podem mantenir perquè les activitats que es realitzen sostingui això llavors estem treballant en aquesta línia si sí, és cert que ja fa bastant temps que estem bastant estabilitzats sobre això sobre els 50 cavalls 5 amunt, 5 sí, cavalls vegades... de 40, 50, 55 mm. ara, per una exemple, mitjana de 50 ens ha passat en 15 dies que n han marxat molts i ara n'han arribat dos més ahir, per exemple Vull dir normalment solem estar això, en aquest equilibri però què vols dir que han marxat i han tornat dos? És a dir, aquí el que fem és, arriben cavalls d'orígens diferents, ja sigui gent que no els pot mantenir, doncs bueno, que ja no tenen un ús en les hípiques tradicionals, cavalls coixos, cavalls lesionats, venen aquí, els coneixem, veiem quin caràcter tenen i alguns, és a dir, es queden aquí per fer activitats del centre i altres marxen adoptats, és a dir, els hi busquem una casa, com si fóssim una protectora de gossos, no? Però en aquest cas cavalls, llavors, aquí a les Planes, per exemple, hi ha molta gent que encedeix els seus espais per fer gestió de pastures, llavors pot ser un cavall que no serveix en una hípica tradicional perquè està lesionat, doncs sí que pot tenir una molt bona vida fent una feina de pasturant, no? Mm. Llavors intentem buscar aquesta activitat alternativa per aquest perfil de cavalls. I això són aquestes sortides, no? Algú que busca un cavall per fer companyia, algú que, doncs, bueno, són aquestes sortides. I les entrades, doncs, bueno, aquestes mateixes són dues eugues d'Apolo, retirades, que van arribar ahir i les hem de conèixer. No sabem quin caràcter tenen, no sabem si són amables, si no ho són. Llavors, en funció del caràcter, doncs, sap si són aptes per pasturar, aptes per passejar un nen... Bueno... Si són d'Apolo, imagino que hauran estat... Els hauran apretat, no?, no es col·loquialment, perquè facin aquests sprints, aquestes giravoltes que, que implica sí. el joc de polo, que és segurament doncs, haurà patit una miqueta. Estem en aquest procés d'adaptació, és a dir, bueno. ara, sobretot mm. que vegin que aquí pues, el tracte és diferent, que no se'ls demana massa res, i, per exemple, pues, se les va raspallar, se'ls van retallar els cascs, perquè els tenien bastant desendreçats, però... Al final el tracte i el contacte diari, nosaltres clar, aquí vivim, o sigui que cada dia els nostres cavalls ens veuen, fan que l'energia doncs, es relaxi i normalment ens arriben cavalls a vegades molt nerviosos i acaben sent cavalls molt, molt amables. Mm. Molt bé, que maco. Això s'apropa una, una mica, seria com un petit santuari transitori, no? Això que... Últimament s'han posat molt de moda i fins ara, fins fa molt poc no se'n parlava, o, o almenys aquí a Catalunya no, no es coneixien aquests espais no? on, on es porten animals dels sectors de, de la ramaderia o d'altres àmbits de producció eh, per, per acollir-los i, i mantenir-los. No? El, el Repollàs n'hi ha un molt, molt, molt conegut. No? Um, això seria tot un tema que no, no voldria entrar-hi massa perquè podem comentar altres coses, però si, sí, Francesc, la, la teva opinió sobre aquest procés, diguéssim, de recuperació una mica d'una vida digna, saludable, pels animals, jo és una jo, cosa necessària, no? Jo crec que tots ho de que... Jo sempre dic el mateix, un propietari ens hem trobat amb gent de que té cavalls, l ha tingut tota la vida, i quan el cavall té una certa edat, doncs se'n vol desfer. és clar penses, ostres, no és just perquè el cavall, el cavall o qualsevol animal no t'ho ha donat tota la seva vida, i ara que no tu no em fas ús, doncs te'n desfàs. Què passa? Molts, doncs per mala sort, acaben amb, amb molt males mans, o si més no està, l'escorxador, parlant directament. No? Doncs poder fer això i poder ajudar no els podem ajudar tots, perquè no podem per ara, però sí que ens agradaria poder ajudar molts, però sí que els que ajudem doncs que tinguin una millor vida, que puguin si no serveixen doncs, per muntar, doncs que serveixin com a com a netejar un camp o un bosc o estiguin allà jubilats i, i que acabin de viure la seva, la seva vida tranquil·la i en pau, bàsicament és, és això, poder-los donar una millor vida fins al final Sí, sí, també és un tema polèmic ja, ja, ja us dic eh, que no, no vull que hi entrem massa però sí que eh, potser val la pena comentar que d'alguna manera és com que hi ha molta pagesia molts ramaders, molts pagesos que es poden sentir una mica d'alguna manera eh, acusats de maltractar els animals i clar, hi ha nivells, no és mateix una macrogranja no? en aquest cas de, de macrogranja que un petit productor on té els doncs, seus xais o els seus animals pasturant i, per tant, són, són nivells diferents de, de tractament dels animals i, per tant, de, de benestar dels animals. Una granja de porcs, una macrogranja, és evident que no, que no hi ha cap mena de benestar. No? Tenim a les femelles tancades entre barrots de ferro criant i criant, no? sense poder sortir a, a respirar a l'aire lliure. No? Em, I, en canvi, doncs un, un pastor que tingui doncs, 100 o 200 ovelles i les tingui tot el dia pasturant, doncs tenen una vida molt més, molt més saludable, tot i que acabin a l'escorxador en els dos casos. Um, llavors, com, com veieu vosaltres això? Aquesta visió de... diguéssim que vosaltres heu, heu buscat un, una sortida econòmica que, que no és la ramaderia, ni és la pagesia, però que està molt vinculat a la terra i als animals, també. Aleshores, deixeu-me preguntar-vos quina visió teniu de la pagesia a Catalunya? o de la ramaderia, com... No sé si teniu coneguts, familiars... Com ho veieu? Creieu que el, se l'està tractant més, que necessitarien més ajudes, que, que potser amb nous enfocs una mica amb això que esteu fent vosaltres també podria ajudar? Ja sé que és una pregunta una mica difícil, eh? però no sé si... Nosaltres, al final, el nostre són els cavalls, llavors, per sort, els cavalls destinats a consum humà normalment solen viure en pastures... Llavors el que tampoc trobem èticament correcte és que el cavall d'oci, que en principi és un privilegi, moltes vegades visqui en quadrat. És a dir, final una quadra per un cavall és una presó. Llavors és una mica en l'aligni del que et podem parlar nosaltres, que és el que, el que toquem aquí, respecte al tema de, de, de, de la producció d'altres espècies i de, de l'agricultura i la pagesia. Al final, tot té el seu procés i, i no, no, és un terreny que no ens hi volem ficar massa, no, també. No us hem plantejat de, de tenir ovelles o, o de fer alguna activitat més, més agrícola, per exemple? Tenim clar que, que no volem producció, és a dir, el nostre projecte no està gens alineat a la producció. Mm. Llavors, perquè al final són els nostres valors, no? nosaltres... Pràcticament mengem molt poca carn, llavors no, no és un sistema productiu que ens hi sentim còmodes aquí, a casa nostra. Si és cert que al final tampoc l'economia és la que és i, i, i són temes bastant bueno, de discussió, no? com has comentat. Clar. Um... Ara us preguntaré sobre com us ha afectat la pandèmia, perquè clar, es va haver de parar gairebé tot el, el mes de març, la primavera del 2020, i després també doncs, han sigut un, uns, uns dos anys complicats, m'imagino, perquè s'hauran reduït les activitats i, i, per tant, quins altres uh, ingressos teniu, us ho puc preguntar així, també, o quines altres activitats feu? Teniu allotjament turístic, feu turisme rural? altres això no ho tenim sí que jo estic treballant encara en un altre lloc sí que a Ella tenia l'empresa ara te la vas vendre però sí que bueno... La sort va ser que la parada va ser entre tot bastant corteta fent activitats a l'aire lliure de seguida vam poder tornar a efectivitat però és clar sí, sí que ho vam notar la sort de que tenim camp, tenim menjar que ja s'ha recollit durant l'estiu i per la sort que vam tenir, que va ser curt, doncs bueno, van poder passar bé. Ja, que dius això del menjar? Cultiveu blat de moro o, o no, els, no els hi dieu, aneu molt grau O continueu algun tipus de, el, com es diu, l'herba que mengen? Els camps que tenim el, hi ha una gestió de pastura que ara ells estan pasturant durant l'hivern i ara a partir de febrer doncs, recolliran tots aquí casa, que serà quan començarà a sortir l'herba bona de cares la primavera i fins al maig-juny, que és quan la seguarem, la recollim, on fem les bales de sec per donar-los-hi durant ara aquests dos o tres mesos d'hivern. De... Més o menys és el cicle que, que estem fent. Molt bé. Um, el tema del, del turisme rural, ens puc preguntar quina ha sigut la conclusió de, en aquests debats que haureu tingut per, per no fer allotjament rural, com em sembla fantàstic, eh? però em, quina és la raó? O... De moment no, no, no, no estem en aquest punt. Nosaltres no. sí que treballem el tema de, del turisme, però a la costa, tenim pisos d'inversió a la costa, llavors Val. són coses totalment separades i bueno, vam començar així una mica... Mm. De rebot, i ara sí que ho hem, ho hem explotat bastant però són com dues coses totalment diferents sí és cert també que al final aquí col·laborem amb molts allotjaments turístics aquí a les planes llavors ens va molt bé aquesta sinergia de col·laboració perquè si algú demana un PAC doncs donem feina a un allotjament i els allotjaments rurals d'aquí donen també les nostres activitats vull dir al final uns hem d'ajudar els altres i venti els allotjaments que hi ha al poble també al final són recursos, no és inversió, no? I quan et planteges on vols invertir, doncs no, no està en la ment, de moment, fer llotjament rural aquí. Clar, és que ja n'hi ha molt, oi? Realment, aquí les pedaços totes mateix... N'hi ha molt, quants... però però a temporades altes està tot ple. És dir, realment, mm. sí. hi han dos càmpings, hi ha hotels, hi ha cas de turisme rural... L'entorn atrau a la gent i hi ha turisme. Sí, sí. Sí, i més ara que suposo que es relocalitza no, una mica eh, tot el turisme, que molta gent que potser se n'aniria fora amb els nous criteris de sostenibilitat o, o de no, per no contaminar i ja sabem els efectes que té no, l'emissió de gasos d'efecte vernacle per l'escalfament global del planeta amb els avions i, i tot això doncs, fa que potser la gent viatgi menys eh, a un altre continent i... I, i faci vacances, doncs, pels entorns més propers. Um, llavors això, clar, també fa que la dependència en, del model econòmic sigui perillós fins a cert punt, no? No sé si teniu aquesta visió vosaltres de que mm, apostar tot al turisme, no dic al vostre cas, eh, ni, ni, ni a la Garrotxa en concret, sinó en general, mm, que s'ha de diversificar, no? I, I més amb la situació en la que ens trobem, doncs, això unirem veient, que si no es diversifica, doncs té, té més riscos no? la, la, el projecte econòmic. I en aquest sentit, com veieu aquesta gran transició que estem vivint? Us, us està afectant d'alguna manera? Creieu que us afectarà? La gran transició, em refereixo a la transició energètica, els canvis de model econòmic que implicaran eh, reduir el comerç internacional, la, la crisi ecològica, l'emergència climàtica, es parla més d'emergència climàtica, però realment és un canvi de model econòmic. No? Això com ho, com ho planifiqueu vosaltres? Ho teniu ja a l'agenda per fer els canvis? Realment creiem que el projecte que, que tenim aquí està molt alineat en aquesta transició que comentes perquè al final és un projecte pues, autosostenible, de recuperació de cavalls, d'activitats a l'exterior. Aquí, per sort, el que t'ha comentat ell, uh, l'alimentació dels cavalls també surt d'aquí, ara vam invertir plaques solars, llavors nosaltres, per exemple, consumim productes locals, ja estem pujats en aquest carro, per dir-ho d'alguna manera. És la sensació que tenim. Sí. I us puc preguntar com heu vist la a Garrotxa d'Homus, que m'imagino que, que us haurà ajudat amb, amb la instal·lació de les plaques mm -hmm. uh, solars que, que he posat el, a la taulada, com, com us han assessorat? Podríeu explicar la, per a qui no ho conegi? La, la veritat que ho bé, Marta. Que... Sí, no. sí, sí, molt bé, l'assessorament molt bo, tot superbé, ara falta que arribi, l'ajuti. <laughs> <L> <laughs> Val. Falta cobrar. De moment està pagat i s'ha tramitat tot i la relació ha estat molt, molt bona. Molt bé I a banda de les plaques, quan parleu de, de, que és un projecte autosostenible, què més podríem um, comentar perquè la gent ho entengui a nivell de circularitat o, o d'altres aspectes? Bàsicament estem treballant en que sigui sostenible a nivell econòmic. Esclar, sí, sí. sí que les activitats, aquestes de baixa exigència física, és a dir, el que ens diferencia d'altres centres és que aquí les classes són de dos en dos, de tres en tres, per exemple, no? Llavors, no et rendeix igual això que una classe amb deu persones, una darrere l'altra, no? Clar, estem buscant aquest punt d'activitats, ja sigui amb cavall, ja sigui més lúdiques, que ens permetin fer el projecte autosostenible i que això pugui absorbir... X cavalls en recuperació no? que són aquests transitoris que al final són molts diners quan arriba un cavall depèn de com està doncs, clar, dentista, veterinari doncs ja, ja és un gasto directe dentista sí, sí. van al dentista sí. van al dentista um, i, i com veieu aquest any 2022 que estem començant estem al mes de febrer tot just comencem aquest nou any. Francesc, tu, com tu ets optimista, creus que...? Jo crec que bé, que, i sembla que bueno, hem començat molt bé i esperem que vagi millor. I no ho sé, també costa, no?, de, de dir-ho, però jo tinc l'esperança i jo crec que irà, irà bé, irà molt bé. Hi ha el, algun desig, alguna cosa que, no sé, concreta? No. Molt bé, aquesta pregunta l'acostumo a fer al final, però, bueno, la, la... us l'he fet aquí per si, si us agafeu una mica per sorpresa i mm, tenim allò que ens agradaria... No sé, jo, per exemple, Francesc, abans de començar a gravar has passat aquí un tractor que... que és un BMW, no? Si... Si... O un Mercedes, quasi, quasi, si ho comparem amb el sector de... dels vehicles. Um, no sé, m'imagino que també teniu els vostres les vostres eines i hi ha el, el material que a poc a poc donà incorporant a, a, cada, no cop, cada cop intentem doncs van bueno, fer petites millores o sí sigui que bueno, tot costa però intentem doncs anar fent aquest manteniment i sempre anar una mica millor però no quedar penxat bueno, quan una eina es fa vella o es trenca doncs hi ha ja intentat arreglar-lo o alg millor sempre més. I tu, Marta, tens alguna cosa que t'agradaria que aquest any la poguéssiu estrenar? Potser alguna activitat que, que heu pensat que pot ser xula? Alguna dinàmica? Són sorpreses. Sí, sorpreses. Són sorpreses. Sem són sempre sempre, sempre n'hi ha alguna que, que, que sortirà, no? però bé, bueno, tot s'irà veient sobre la marxa. Molt bé. Va, l'últim bloc d'aquesta conversa, si us sembla bé, seria per parlar una mica d'ecologia i, i de l'espai natural on ens trobem. Com comentava abans, estem a tot just 100 metres de, del riu Bruxent. Quina, quina importància creieu que té a aquest, a aquest espai i com, com interaccioneu amb el riu? Perquè, per exemple, sense anar més lluny, quan sortiu amb els cavalls, heu de creuar el riu, per exemple, no? Per fer la volta, Imagino que el, també us dona l'aigua i, i per tant és, com acostumo dir, el tresor d'aquí de la Vall d'Ostoles. No? Si no tenim aquesta aigua doncs no, no sobreviurem pas i per tant mantenir-lo viu a l'ecosistema fluvial del riu Brujent és, és bàsic. No? I vosaltres quin vincle teniu amb, a, amb el riu Brujent? Per exemple, veig aquí un, un tubo, per exemple, que potser porta aigua, no sé, si m'equivoco, potser és electricitat. No, no és no, d'aigua. No és d'aigua, no no. val. Uh, teniu pou aquí? Estem conecats a la xarxa de, del municipi. Val, per tant... Tenim ve... aigua potable. Molt bé, és la, la que tenim dels pous de del Mollissacabra, sí. de la muntanya. La muntanya. Molt bé. Però a nivell personal, quina importància... En... Jo crec que... el no sé, potser el, el tenim tan a prop o, o l'hem vist sempre que no, no Bé, ho valorem no? suposo però... que és això, no? que el tens sempre aquí i, i no hi dones la importància que un don o jo veig gent doncs, que ens ve de fora que diuen, ostres, és que aquest riu les gorgues, tot això és espectacular no? i suposo que els sé d'aquí veure-ho sempre, ho tens tot tan a l'abast que no hi dones la importància que, que hi hauries de donar, però clar, el dia que Esperem que no passi mai, no? Però aquest riu quedés sense aigua o que no... Bueno, és que... No, no t'ho imagines, no? Però, bueno. Quants dies portem sense pluja? Un parell de mesos? Bastant sense ploure i no ha invat. Vull dir, baixa bastant aigua encara. Uh -huh. Sí, no, les reserves són bones, però està clar que... Que, que cada vegada plou menys i més de, i de forma concentrada, no? I, sí. i anem a dies... I l'estiu s'amplia per l'inici i al final, no? Sí. I, I aquesta és una mica la tendència. Um, però bé, bueno, després us, us pregunto sobre això. En Marta, tu, tu quin, què diries d'aquest espai natural on som? No, no cal que, que venguem res perquè no, ja, la gent ja ho coneix i, i ja, ja teniu també les, les vostres xarxes socials com Instagram o, o altres xarxes on feu difusió de de tots aquests espais tan macos i, i del vostre projecte, però a nivell, a nivell personal, quin valor li dones a, a l'espai natural protegit de, del riu Bruxent, on ens trobem, la Vall d'Ustoles? Jo em sento privilegiada, realment de viure aquí, tenir tant a prop, no? pues, això, aquest privilegi, uh, em sento així, em sento molt privilegiada, també potser és perquè jo allà per a Pere no, no hi ha riu, i doncs, bueno, és, és, és una atracció no? i clar, aquí per desenvolupar les activitats doncs, t'aporta molta gent mm. i també crec que no ho valorem eh? com diu en Francesc no... els estadi dia a dia doncs ja no valores allò que a la tarda vas a fer una volta al riu caminant amb la teva filla no? doncs això potser és un privilegi que tenim i, i, i no ho valorem no? i tant en, va, fem una cosa en, en lloc de de seguir comentant el, alguna cosa també sobre el, aquestes qüestions de, de la gran transició us demanaria si us sembla bé i teniu 10 minutets per fer una petita volta uh, el, per parmes al pla i ens comenteu doncs, una mica els tres espais que, que vulgueu perquè la gent es faci una idea i, i trepitgem una mica més això, us sembla bé? Perfecte, i tant L'Eco de la va a Ràdio Les Planes. Comencem a caminar per aquí la zona més a la zona de, del riu diguéssim. Tenim el riu a una banda, el mas al pla i a l'altra banda tindríem el poble. Des d'aquí ballem també el, com es diu, el, el mas aquest gran, Lllover. Más al Llover Más al Llover, perfecte Llavors, veig aquí que, que tens un munt de, de bales de palla. Sí, és tot bales d'herba les que hem recollit durant l'any passat el, el maig i juny que ara seran les que estarem donant a tots els cavalls quan els, els recollim tots a casa perquè els camps eh, els deixem descansar perquè creixin per la següent temporada mm -hmm. Molt bé i en, en aquesta part també teniu dues, dues caravanes? Són, són remolcs, remolcs de transportar cavalls. Ah, això. Un és nostre i l'altre és d'un client. Mm -hmm. Molt bé. Quan ens traslladem, doncs, clar, els cavalls els has de transportar i els poses aquí dins. Dius que és un client, per tant, és un d'aquests casos que us han portat un cavall. Aquest, recordes quin era i d'on venia? Bueno, en aquest cas és un euga recuperada que el seu propietari tenia una malaltia terminal i va venir amb un ramat de sis cavalls i en aquest cas és una potra que li dem regalant un alumne d'aquí al centre. Uh -huh. I ara ella pues, bueno, es va comprar el remol i tal, però té un neu aquí que ara pàcialment està en, en els plats de pastura. Uh -huh. Els plats de pastura estan a l'altra banda, la zona més propera al, al poble. Van canviant. és a dir, el que intentem és fer una gestió de pastures amb rotació, Llavors, quan es fiquen els cavalls en un prat, quan s'acaba l'herba, es canvien de prat. Abans que l'herba es mori i que la trepitgin, molt, es canvien de prat. I ara, precisament, sí que doncs, els tenim en dos prats propers al poble, però a vegades sí que són en prats de l'altra banda del riu. Mm. I ara, per exemple, aquí a casa en tenim alguns, sobretot els que necessiten més cures, els tenim aquí prop de casa. Mm. Molt bé. I el, aquells que tenen com una manta que és que estan més malaltons que com és que estan tan abrigats bueno, Bàsicament és d'un noi que, que li agrada de doncs, que a l'hivern el cavall porti manta però nosaltres creiem que no és necessari però bueno el client és el que diu que si vol tenir el cavall amb manta doncs se l'ha de respectar i posem manta, això per suposat però sí que el cavall és una bestia que viu a fora. Antigament, quan estava llibert a les muntanyes, no hi havia manta i no hi havia mort de fred. Vull dir, abans ells no tenen fred, arriba... Una... S'autorregulen. S'autorregulen. El... En el moment que tu els hi un element extern, ja estàs distorsionant, ara, per exemple, ara fa calor, fa sol, doncs ells a vegades suen no? dins la manta llavors nosaltres puntualment només en posem en els nostres cavalls quan arriben molt, molt, molt prims per evitar una mica la pèrdua de calories per fred, o sigui, només ho posem en cavalls molt, molt prims i puntualment però els nostres cavalls no, no ens solen portar els que veus en manta són cavalls de clients que ho prefereixen així i llavors, clar, el respecte Va, anem a veure alguns cavalls si voleu perquè també el, no sé si són com les cabres però eh, s'ho poden menjar tot no? O, no, trien o, bastant, eh? sí, trien, trien so, bastant. Mal, perquè segons quin, quin bestial eh, et pot et pot arrencar tots els arbustos tot el, i, i t'ho deixa tot ben pelat sense donar-te'n compte bueno, són una mica més ciberites els cavalls trien, trien val Bueno, i aquí també ara el Francesc ens obre una d'aquestes valles elèctriques, el, el pastor elèctric que es diu. Això també és un, un liu important, no?, d'infraestructura. Sí, eh, bàsicament bueno, és la manera de poder-los tenir, podem dir, tancats, no?, de que no ens marxin, però sí que és, hi ha de feina, ara no aquest temps, perquè no hi ha herba, però quan comença a pujar l'herba, doncs, Has de tenir molta condició de que no et pugi més, perquè tot arreu en toca que herbes al el punts elèctrics està perdent electricitat. Bueno, s'ha de, de mantenir l'herba molt, mm. molt tallada a sota el fil, perquè enrampi. I ells pugueu de tenir dintre. No fa una escàrrega molt forta, oi, això? No, però... Bueno, molesta. molesta. Ells ja saben el que és de seguida, sí, no? Sí, nosaltres també. també. Ja l'hem provat molt bé tenim aquí el, els dos cavalls amb la manta que comentava i al costat hi ha un també així més blanquet amb... sabeu dir quin és aquest? Eh, Marten, quin és aquest? aquí en aquest prat hi tenim dos cavalls bastant conflictius que viuen junts perquè no no poden conviure amb la resta de la manada són força agressius i amb els altres cavalls amb les persones són molt amables llavors aquest és un cavall de client que ara ens ha cedit a nosaltres i aquest sí que és un cavall recuperat de fa... de fa bastant temps, ja el tenia jo per a fita, i ja ha vingut amb mi cap aquí. I per què dius que són agressius? Són molt dominants, són ca... cavalls que tenen un caràcter molt fort, llavors si els poses a viure en grup, normalment mosseguen, els altres sempre acaben rebent. Llavors, entre ells es porten bé, com que tots dos tenen l'energia molt alta, entre ells es porten bé, però si els poses al grup, distorsiona tot el grup. A, a mi, ara m'he recordat que l'altre dia passava per aquí... Bé, acostumo a, a fer la volta amb el meu gosset eh, quasi cada dia i o passo per aquí o, o vaig per la via verda, però un dia que passava per aquí vaig notar com que el, eh, uns cavalls que estaven a dins... Mh, com es diu el relinxo, el... Feien, feien, aquest... feien aquest crit com si s'estiguessin comunicant entre ells. Em penso que passava un grup i era com si el cavall es comuniqués amb el grup que estava fent la, la sortida. Sí. Potser sí. que el... tinguin aquest, aquest sentit de grup. El, els cavalls són animals supersocials, llavors per això nosaltres els tenim en manada, no n'hi no ha cap que visqui sol. I, i realment creen llaços d'amistat molt, molt forts, creen vincles super forts. I això passa que si treus un amic i l'altre es queda, doncs, mentre es veuen, s'intenten comunicar. Clar. Sí, sí. I ara veig allà, també tres ovelles. Això francès, són d'algun veí? Us ha demanat que les tingueu aquí? Sí. En riu? Són, són de la Marta. Van venir de Pere Fite, i, bueno, fan fan més o menys el que volen, bàsicament. Són les tres les, les mimades de la casa, doncs sí. Fan el que volen. Tant, tant estan en un lloc com un altre, passen per sota del fil i bueno, van en volen. Però sí, estan, estan pasturant al mig dels cavalls i bueno, estan tots junts. Molt bé. ara ara sentim un soroll i no, no és cap, no és, no és cap de d'acaball sinó que és el, el polígon que hi ha una mica més enllà una mica més a baix i bé, abans us preguntava pel, pel bestiar i sí que teniu tres ovelles eh, Marta sí, però el mascle està castrat sí. és a dir, no són d'autoconsum perquè el mascle està, està castrat i aquestes ovelles quan jo estava per a fita, van venir d'un decomís i les vaig recuperar i, bueno, m'han anat seguint una mica on jo vaig i ara pues, estan per aquí, vivint. La jubilació d'or, no? Sí, sí, sí, realment sí. Molt bé. Bueno, què, què més podem comentar aquest que estem aquí sobre el terreny? Um, veiem aquestes diferents feixes, que ja, ja hem comentat que les neu movent els cavalls perquè, doncs no estiguin sempre al mateix lloc i, i les pastures vagin variant, però, eh, no sé, per exemple, tenim també dues cases allà, eh, Francesc, no sé, potser, també pot interessant, eh, més enllà els cavalls, quin, quines són aquelles dues cases? Potser ser un antic molí? És l'antic molí de, de Camp Istrinc, en diuen, era un antic molí que feien, xafaven gra i fins no fa molts anys hi havia i van arreglar la petita central que hi vi i van fer, feien una mica de, de llum però ara està en desús i no, no, no es fa res mm -hmm. Tu de petit recordes haver-ho vist amb activitat, doncs? Sí, no, fa molts anys que estava funcionant amb un agent d'aquí al poble però jo com a molí antigament no ho havia vist funcionar mai, amb meus avis sí però jo ho sé per ells, però no, jo no ho havia vist mai Entenc que és un molí per moldre mol grà? Sí Sí, sí, sí. Amb les pedres doncs xafaven el gra i feien farina. Molt bé. Pots recordar-nos com es diu? Camp Istrinc. Molt bé. I al costat de Camp Istrinc hi ha un altre petit mas que també està deshabitat? És tot junt, és tot el mateix. És tot el mateix. Tot el mateix. Uh -huh. Està juntat amb el molí, a la part de baix és el molí i després hi ha com una petita nau a la dreta. I quan feu les sortides a, a, a l'exterior amb cavalls, fins on us, us podeu arribar a anar? Pugeu cap a la vall de Cogolls, pugeu pel Cogolls a Cabra bueno, no, no hi ha límits, ell t'explicarà millor que coneix la geografia d'aquí però no tenen límits dels cavalls, realment a veure al final si tu fas un bon entrenament i, i ets conscient del que portes a sota pots fer moltes rutes de quilòmetres a quilòmetres i de molts dies, tot això respectant el cavall és el que dic podem sortir des de casa i fer una ruta d'una hora fins a una ruta d'un dia dos dies, una setmana el que, el que vulguis mm. i podem allargar el, el recorregut que es vulgui de, aquí de seguida tenim la sort de que estem a, a pocs passos de Rupit tota la, la part d'alt és, és preciosa si no anem cap a l'altra costat cap a Sant Esteve Llemena també és molt, és molt maco i en pocs passos també estem a la fegera de Santa Pau vull dir que estem en un punt molt bo i que en donen un ventall molt gran per fer rutes. Molt bé. M'ensenyeu um, les quadres o alguna cosa així? I... No, vale, és veritat, quadres no n'hi ha. Ho heu dit abans. A veure, a veure... No tenim quadres, en tenim una per si un dia hi ha malalts o així, però, però no tenim quadres. Tenen casetes. Tenen casetes, ja en veus una, és una teulada i ja està. Va. Casetes que ells poden escollir si volen anar a dins o a fora però a l'hivern a vegades es gela eh? també aquí estan prou, prou bé amb, amb aquesta tauladeta sí, sí, sí no hi ha... bueno, a vegades sí que allò quan porta molts dies plovent veus algun cavall que tremola però habitualment si tenen, estan ben alimentats els molesta més el sol de fet sí, els molesta més el sol a vegades que van buscant sombres, no? les ombres dels arbres i així, que no pas la pluja, el sol i el vent, el vent també els molesta molt Val. Llavors, és que ara no recordo si ho heu arribat a comentar eh, quin és l'inconvenient o, o quina és la part negativa de les quadres perquè una cosa és que puguin dormir i altres tenir-los tancats tot el dia no? Clar, això és un, és un tema molt crític perquè hi ha gent que, que vol quadre pel seu cavall perquè vol que el seu cavall estigui allà dintre que no se li faci mal per a les crins que estigui sempre tancat, sempre net i hi ha gent com nosaltres que ens estimem més que el cavall estigui com té que estar i estigui fora i disfruti també el que et amb un cavall que estigui en quadrat. pot ser que quan el treguis ell tingui ganes de moure's i tenir més alegria que un altre cavall que el tens a fora llibert que pot córrer i saltar sempre que vol vull dir són els, bueno, podem dir o avantatge o inconvenient d'una cosa o d'una altra Molt bé Sugeriu-me un, un lloc per, per acabar l'entrevista i aquest reportatge que estem improvisant, algun lloc especial de la casa... La manada. Una manada gran i passejar entre cavalls. D'acord, doncs vinga, som -hi. I abans d'arribar al, al prat on estan ara la, la majoria dels cavalls, el, aquesta manada que, que ens dèieu, passem pel costat d'una pista que és on suposo que el, es fan alguns exercicis més ens heu dit que no feu doma clàssica però sí per, per aprendre sí. a portar les riendes i, sí, i el cavall i de musculació al cavall també en la feina aquesta de recuperació del cavall doncs fas molts exercicis, inclús peu a terra no? de, de musculació mm. sí, sí, és com un gimnàs <laughs> pels cavalls cada, cada. molt bé hi ha uns conos com aquests de les carreteres molt bé tornar a passar pel costat del tancat, on hi han els dos cavalls que venen del joc de polo, que dèiem, passem per davant de la casa. Aquests que tenim d'aquí davant de la casa, que n'hi ha un que porta manta, són els que estan més... que han vingut més malament i que estan fent dietes especials ara, precisament. Fan unes dietes a base a polpa de remolatge i olis, com si menjessin papilla, per dir-ho d'alguna manera. I perquè estan així més fluixets, què els hi passa o què els hi ha passat? Molts han vingut molt, molt prims per mal cuidar o deixadesa. A vegades, cavalls que no tenen la boca bé, doncs ja no poden mastegar bé, llavors queden molt, molt prims i necessiten doncs, un temps de recuperació i costa, costa bastant recuperar-los. Són tres cavalls i dos rucs? Sí. Els hi poseu noms o... sí? Normalment mantenim el nom que porten. Intentem no, no canviar els noms. Ara, per exemple, ens ve a saludar la nona. <ríe> és, és una euga blanca. Mm. És gran, i ja, aquesta euga té uns 19 anys. Mm. I el seu propietari tenia una malaltia terminal. Ens doncs la va cedir aquí. I, bueno, està aquí. També, a partir de certa edat ja necessiten això, no? Aquests cuidados especials que que comentàvem. Molt bé. Com has dit que es diu? Nona. Nona. Vé aquí a fer el curiós, si li donem xutxes. <laughs> ah, el seu premi. Molt bé. I els dos rucs són... Quina raça són aquests? Són tipus ruc català, però no... Tipus ruc català, aquests. Molt bé. I quina és la, la història? D'on venen? Aquests una mica de rebot eh Francesc sí. aquests rucs eh, van venir d'Olot eren sí. i bueno ens els van veure com quedar més o menys això no De, anaven a la carn sí. no volia dir-ho però sí anaven sí. al escorxador i... i al final es van quedar a casa tenen molt bon caràcter són amables són molt... amb els nens carinyosos i han estat un temps fent gestió de pastures i ara transitòriament estan aquí i se'n van a fer més gestió de pastures, a posturar. I això de les pastures, com ho feu? Eh, us ho demana la gent? Ho oferiu? És una cosa informal? Amb, el, amb la gent que fa classes hi ha...? Ja... Bueno, ha anat corrent la veu, no? I hi ha molts, molts propietaris que tenen una finca que no en treien massa ús. Al contrari, tenien uns costos, no?, a mantenir la gestió del sotabosc de i els hi portem cavalls a pasturar i pues, és com una relació de win-win no? pues, ells tenen allò net fas prevenció d'incendis i nosaltres entre tant pues, no, no els hem de mantenir no mengen d'allà em penso com les ovelles també també es fa no? sí. molt bé ara passem pel costat de la casa i des d'aquí veiem el Puigsecalm allà al el a l'horitzó, a la vall d'Ambass, la cresta de, la cresta del Puigsecalm i avui amb el dia preciós que tenim, que sembla de primavera pràcticament. Doncs també veiem tota la serra del Coisa Cabra. I aquí què hi teniu, Francesc? Tot això d'aquí, que et tencat? Aquí. És un, un groix. No, no, no és. Molt bé. Un groix, una veïna, una senyora que viu aquí. Mhm. Uh -huh. I anem a buscar la manada, no?, el grup gran de cavalls. Sí. Molt bé. I pel que veig, estan al costat de l'escola, no? Ara, casualment, sí. Sí, Clar. sí. Sí, és cert que el fet de voler-los mantenir amb llibertat i mantenir els seus instints de grup, que tinguin vida social, no és tan pràctic, no?, perquè cada vegada que has d'anar a buscar un cavall, si el tens dins una quadra... Amb dos minuts l'agafes i el tens a mà. En canvi, si els tens així, doncs, bueno, implica això. Anar-lo a buscar, tornar-lo quan l'has muntat. No és tan pràctic, però sobretot pel seu benestar físic i emocional és molt important. I aquestes pastures pot ser que siguin relativament noves, que fins ara no, no els portàvem aquí, pot ser? Perquè em sona que... El, eh, bueno, com us deia, el passeig que a fer. Ara estem passant pel, pel camí que porta del poble al riu... Bé, bueno, és aquesta rotació, eh? És aquesta rotació de pastures que dèiem. En aquest cas, aquests que veus aquí, aquests que veus aquí, ja s'han pasturat i pues, els donem un prat nou, mm. que, no, que no estava pasturat fins al moment. Molt bé. I abans d'arribar, també veig que aquí està el, el camp de blat de moro. Um, sabeu sabeu dir-nos quin blat és? És blat de moro. És d'un veí que, que fa blat de moro, però no, no sé quin tipus, vale. quin tipus és. Vosaltres els hi doneu gra, cavalls o no? Els que estan, el que ha comentat ell, els que estan més prims i, i venen més dèbils, doncs sí que se'ls hi fa la pulpa i, i si convé el pinso per reforçar més. O si hi ha algun cavall que sigui d'un client que diu que vol que se li doni pinso, doncs se, se don pinso. Nosaltres habitualment no en donem. El cavall s'ha de poder alimentar pasturant, amb les pastures i l'herba seca de que recull i el que, el que pasturen a terra. Mm -hmm. Això és el millor per ells. Al mm -hmm. final, pinçues són, són químics, no hi ha més. Molt bé. Però sí que intentem això, que, que pasturin al màxim i mengin l'herba seca. Molt bé. Ara estem ja al quasi a, a, al costat del jardí de l'escola. He vist també les xarxes que teniu una filla... Potser que la tingui aquí a l'escola o, o no. Podria sí. ser. Sí. Podria ser que la veig a bé. Teniu una filla només. Sí. Molt bé. Doncs aquí estem en aquest prat dels cavalls i podem saludar a la Kitxaya. Hola, bon dia. Hola. Com esteu? Bé. Que esteu jugant? Al pati. Vola al pati. Estem Molt mirant bé. els cavalls. Molt bé. Calaia. Calaia. Calaia. Bé, bueno, doncs, supercòmodo, no?, per portar la filla a l'escola, sí. aquí, caminant. La veritat és que sí. Un moment... La veritat és que sí. Quin edat té? Tres anys. Tres anys. Molt bé. Sí. Doncs ara ja estem... Aquí pots veure dos ponis. Ara és el que anava són petitons, són, eh? Són dos ponis. Aquests tots que veus aquí ja són tots cavalls recuperats, que aquests s'han quedat aquí perfectivitats. Aquesta és una ponia Wells, va venir nerviosa. Anava enganxada amb un carro, se'ls aixecava dreta, no donava els cascos i ara és un amor. Bueno, ja la veus, super carinyosa. Que bé. Que era un pony que treballava en una hípica, sempre treballava en una pista rodona, sempre la mateixa mà anava coix. Llavors va arribar aquí, mai més ha anat coix. Allà en tenim una que ens la van... I te, te marques també, no, aquí? De... Aquest no, això és la suor. Sí, la suor. És, és el remolins del pèl, és la direcció ah, del pèl. Val. Tenen aquests remolins. Habitualment també en solen tenir aquí. Mm. Aquí jo ho he És la direcció del pèl. Pí, Pí, Pí. Molt bé. Ui, estic una mica... Allò no. Que no donarà cap cos, eh? No, no. Per sort, estan... són molt, molt, molt amables tots. I són preciosos, perquè el... no són tan petits com els ponis que teniu allà, aquells dos més, més negrets. Ja no. Mm. Sí, sí. Són uns ponis grans, ja, aquests. Molt bé. Aquesta setmana ha sortit una notícia que parlava de que els cavalls, l'antiguitat, eren més petits, sí. eh? I, i se n'ha parlat bastant perquè era una mica bueno, es feia la broma de, de les batalles que, sí. clar, no és el mateix anar amb un cavall gran que amb un poni, no? I l'estereotip de l'heroi del guerrer eh, canvia, no? Amb si està muntat amb un poni... Cavalls àrabs... Uh, són molt petits i són els més resistents de tots, són els cavalls de competició de raid, per exemple. Els cavalls àrabs, àrabs sí, que els tenim en un altre prat, precisament els àrabs uh -huh. tenen caràcters bastant diferents i tenim una manada d'àrabs i angloàrabs i una manada amb la resta. Ara aquí n'hi ha una que està prenent el sol, aquesta precisament és una euga que va venir recuperada d'un centre de reproducció aquí, era un ventre de lloguer Ostres i ja va quedar molt, molt prima, quan va arribar aquí li vam treure un queixal podrit que tenia i va començar a recuperar-se i ara està superbé. Mm. Té uns 19 anys, aquella blanca d'allà en té 28. Molsa! Sí, sí. Vull dir que quan viuen bé, doncs la, la mitjana d'edat puja molt, també. Clar. Vull dir que un cavall pot viure perfectament 35 anys de fet aquella que hi havia allà en manta té 28 també, no? Sí. quasi 30 sí, sí. i molt breument a nivell de races, quin, quines més veuríem aquí? quines hi ha, les que estem aquí? de races tenim el castany d'allà que seria un bretonet que és els de dalt a la muntanya més fornit, oi? més, així. Mm. més baixet, el seu punt de concentració de la gravetat és més baix per la, quan han de pujar a la muntanya així no es poden desplomar per això són més baixets aquelles es, es diferencien molt bé aquest d'aquí blanc podríem dir que és, és un espanyol el que fan servir per d'home clàssica a la pista la que està ajeguda és una cella francesa serveix per sal darrere, és aquest d'aquí el blanc és hispano-àrab hi ha un cruce de dues races aquí també hi ha una altra cruce de races molt espanyola també. la, la castanya que hi ha allà podríem dir que és un anglo-àrab si la de la dreta Uh, és un croat, aquest sí que no sabem orígens bueno, aquí hi ha una mica de, de tot i després a l'altre camp que tenim allà sí que els àrabs que tots els que hi ha són, són àrabs aquells sí que ho sabem i els ponis, amb els ponis també hi ha races en aquest cas el poni blanc és un poni welch i allà tenim el Shetland a casa els més petitets són el Shetland De unió quina varietat i aquí teniu un que amb tres dipòsits d'aigua Sí, eh, bàsicament quan, quan tanquem un camp on no tenim accés d'aigua, doncs tenim aquests dipòs i posem aigua i els hi venim a un cop al dia. I després també pel tancat elèctric, que si pots veure allà també hi ha un pastó amb una placa, que és el que ens dona corrent per, per poder donar corrent a tot el tancat. Si no, seria... No, no els podríem tenir, així és. I, i tots aquests, o alguns d'aquests, també surten a a fer les voltes amb la gent que ve a muntar. Sí, sí, sí. sí. Tots, tots els que hi ha aquí, a part d'un que és un potro, tots són, estan muntats i sí que serveixen doncs, per... N'hi ha algun que és de client, però sí que serveixen per, per muntar i fer rutes o, o classes a la pista o el que, el que mm. sigui. Molt bé. Doncs no sé, hi ha alguna cosa que voleu comentar que no hagi preguntat o... Doncs, digueu-me només per acomiadar-nos què fareu em, el proper cap de setmana com a activitat per fer-nos una idea de, de què estareu fent. El cap de setmana doncs, hem de mirar tot el que està agendat, però sí que ja hi han classes, ja hi ha sortides, ja hi ha rutes. Bé, bueno, bàsicament és... se sol fer... De, Cada cap de setmana de, més o menys és el mateix. El de cap de setmana, amb diferent Teràpies, de gent. Classes Teràpies, classes i, i rutes, i tallers, molts tallers, tallers familiars i visites al centre. I tallers de què? Tallers familiars de, de, de conèixer el cavall, és a dir, d'explicar una mica el projecte i tenir un primer contacte amb el cavall. Una mica és el que hem fet uh, avui. Sí. <laughs> Moltíssimes gràcies, uh, Francesc, Francesc Llora, Marta Piques, per haver-nos compartit tot això. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. L'Eco <laughs> de la Vall, a Ràdio Les Planes. Aquesta era l'entrevista que vaig gravar el dimarts passat, dimarts 8 de, de febrer, el dimarts d'aquesta setmana passada, 8 de febrer, el Mas al Pla, amb la Marta i en Francesc, i també doncs, la passejada que vam fer a continuació per acabar de conèixer el seu projecte d'equitació. faltant dos minutets per arribar a dos quarts de set continuem en directe a Ràdio Les Planes al 107.7 de la FM això és el magazín sonoracologista de la Vall d'Ustoles i com us he comentat a, a la presentació del programa abans de començar, teníem dos plats més per compartir. Un és la pel·lícula Vides rebels, de Misfits, en el seu títol original, que és un western atípic, protagonitzat en part pels cavalls, també, pels cavalls eh, salvatges, o, més concretament, els darrers cavalls salvatges eh, a Estats Units. I també, eh, ara us comentaré també perquè és interessant. De fet, és la meva pel·lícula favorita, no sé si això doncs, ja serà suficient o no, però evidentment doncs, us hauré d'explicar perquè és la meva pel·lícula favorita i després vosaltres doncs, podreu valorar si, si creieu que és una bona pel·lícula, que sens dubte ho és, o, o també us pot arribar a agradar i, i la podreu catalogar entre les 10, les 20, les 50 millors pel·lícules, segons el vostre gust. Bé, he tingut un petit problema tècnic i, per tant, no tinc tota la informació que voldria i eh, ambienço una mica a la piscina amb el risc que suposa perquè, com us he dit, és la meva pel·lícula favorita i, i voldria, doncs, poder-vos-ho explicar bé, no? Um, anem a veure... Disculpeu, eh? Uh, segueixo aquí, segueixo aquí. Seguim. Um, dos quarts en punt exacte sentia, sentia les senyals horàries i no sabia, no sabia d'on venia aquest so um, perquè tenim aquí aquest Fritz Frank que estat avalant una mica anem a baixar-lo bé, doncs tenim aquesta pel·lícula The Misfits per, per acabar doncs de complementar aquesta interessant visita al Mas al Pla. Vides rebels un western atípic us deia bé, amb um, per què és la meva pel·lícula favorita? No sé exactament per què. Bé, segurament, entre altres coses, perquè tenim uh, la seva protagonista en un paper molt diferent a la resta. Es tracta de Marilyn Monroe, que, de fet, va morir el dia en què es va estrenar aquesta pel·lícula, i, per tant, és la seva darrera pel·lícula. Juntament amb l'altre protagonista, Clark Gable, que també faria uh, la darrera pel·lícula a Marilyn Monroe en aquest western atípic dirigit per John Houston. Es va filmar el 1961 a l'estat de Nevada i es va estrenar a l'any següent 1962. Amb Marilyn Monroe aconsegueix desprere's del rol femení en el que estava doncs, encursetada, en el que la indústria de Hollywood l'havia encursetat en part se'n pot desprendre gràcies al guionista d'aquesta pel·lícula que és el seu ex Arthur Miller de fet el, el personatge perdó, de Marilyn Monroe doncs s'acabava de divorciar i de fet Marilyn Monroe s'havia divorciat d'Arthur Miller per tant veiem que el, el guionista Arthur Miller és l'ex l'exmarit de Marilyn Monroe, i per tant fa un paper on, on deu doncs, eh, apuntar moltes coses de, de la seva personalitat, m'atreviria a dir, o que com a mínim la l'allunya d'aquest personatge sexy el que la indústria de Hollywood, com deia, doncs, l'estava eh, constantment posicionant no?, davant de, de la càmera. I, i en, en fi, es poden veure imatges doncs, del rodatge amb, amb el guionista amb Arthur Miller donant les indicacions a Marilyn Monroe i, per tant, doncs, jo no sé si si el guionista és el teu exmarit, doncs, si li pots arribar a fer molt cas o no, però se suposa que sí, que són professionals i, per tant, doncs, doncs sí, um, uh, li, li faria a casa les indicacions i, de fet, doncs, uh, van fer una molt bona pel·lícula. Són tots uh, uns losers, que es diria uns perdedors. Tenim a Clark Gable que el seu personatge es diu Gay, és un cowboy ja, eh, que comença a estar a la bellesa i, per tant, doncs, comença a ser gran. Eh, també tenim a Montgomery Clift, que és un, un personatge que també està molt perdut. Eh, de fet, es, es simbolitza doncs, això amb una caiguda que té durant un rodeo i, i com doncs, va perdent el cap. No? Ja no sap on viu, no sap on és. És una mica la metàfora que que viu el personatge, però també una mica tot aquest grup d'amics que s'anirà trobant, en Gay, Clark Gable, la Roslyn, Marilyn Monroe, eh, en Pierce, en Montgomery Cliff, i dos secundaris també molt interessants, com són Thelma Ritter, que és eh, Isabel, i que serà la nova amiga de Marilyn Monroe, de, el personatge de Roslyn, i també eh, en Guido, que és un pilot d'avioneta, que treballar amb en Gueye i amb en Pierce, eh, bàsicament amb en Gueye, per poder caçar cavalls salvatges. Sí. Hi ha una sinopsi, una crítica, una crítica molt interessant d'un blog que es diu a veure encadenados.org Encadenados i que firma aquest text Luis Tormo i titula la pessimista lucidez d'un western crepuscular. Eh, per tant, doncs, com deia, aquests losers estan, eh, diguéssim, en realitat, un... Eh, molt il·luminats, diguéssim, molt conscients del que estan fent. No? De fet, a vegades, la gent normal, la majoria de la gent, potser viu en una falsa il·lusió no? i la seva seguretat és il·lusòria. En canvi, aquests personatges que són una mica decadents, en el fons estan il·luminats per la veritat no? o per la consciència de saber en, en quin encreuament vital es troben. Perquè, de fet, Temís Fits, Vides Rebels mostra un canvi d'època descriu uh, la fi d'una societat tradicional rural, la fi d'una societat tradicional rural i l'inici de la indústria uh, moderna no? en aquest cas actualment és postmoderna, però en aquell moment doncs, era uh, la indústria doncs, de l'alimentació, de, de Això està vinculat amb la carn dels cavalls, <ríe> uh, que és el que comercialitzen aquests caçadors, aquests veis cowboys, i el creixement de les ciutats i, per tant, de la fi d'aquesta vida rural, no? I, per altra banda, també de The fits mostra l'esperit de llibertat no? i la soledat al mateix temps dels personatges, que jo crec que també és a l'hora dels propis actors i actrius. Aquesta soledat és la que viuen aquests actors i, d'alguna manera, també potser això... Una hipòtesi meva, eh? Potser per això... Uh, més enllà del càsting uh, de, de qui el va fer o del director i, i perquè els va triar i la seva direcció uh, d'actors, jo crec que els propis actors, els propis Clark Gable, Marilyn Monroe Montgomery Cliff, uh, estaven vivint un moment de també de, de final de la seva carrera, com he comentat abans, i per tant també encaixaven molt bé amb aquests personatges i aquest entorn on, on es planteja la pel·lícula. Bé, el que podríem fer és veure... bé, escoltar el tràiler d'aquesta pel·lícula, com us deia, de fits en el títol original en anglès, Vides Rebels, eh, Vides Rebeldes, és com es va traduir, i també tenim alguna plataforma, que després us diré on la podeu veure, però, de moment, el que podem fer és escoltar el, el tráiler en anglès, la versió original, i... Després ho acabem de comentar. I just met me a girl sweet enough to do do? So no better place to be. You couldn't find better company either. You're a real beautiful woman. You think you could break away from this paradise long enough to do a little mustangling? Horses? We'd have to pick up another man. Well, better than wages, ain't it? Well, anything's better than wages. It's like a dream. But we'll never see this again in history, you know. You kill him. Contact! doncs aquest era el, el tràiler de, de la pel·lícula. Hem sentit un fragment doncs, molt breu les veus de Clark Gable i Marilyn Monroe que fa aquest crit final que té a veure, té a veure amb, amb l'escena final que tampoc us desbatllaré, però que està relacionada amb els cavalls. No? Uh, aquests vells cowboys vaquers doncs el que fan és caçar cavalls salvatges uh, i els venen a la indústria càrnia. i el personatge de Roslyn, de Marilyn Monroe, doncs, està en contra d'això i, i provocar doncs, un, un enfrontament amb en Gay, amb en Clark Gable, amb, per, pel que representa. No? Bé doncs, Aquesta és la, la pel·lícula de Misfits, Vides rebels, dirigida per John Houston protagonitzada per Claire Gable, Marilyn Monroe, Montgomery Clift, Thelma Ritter i Eli Wallach, que us recomano, seria la sugerència cinematogràfica d'avui de l'Eco de la Vall. I ens queden 20 minutets, tots justos, per poder escoltar aquest personatge... Uh, misteriós, que us he anunciat abans, que també volia compartir-vos avui al programa, coincidint amb el Dia Mundial de la Ràdio, avui 13 de febrer. Així és que a continuació escoltarem un, una de les veus i exactament amb aquest missatge que segueixo guardant com alguna cosa molt valuosa i amb molt de significat que, tot i ser antic, després us diré de quin any és, ja té pràcticament 20 anys amb, doncs, segueix tenint molt valor. Vosaltres ho podreu valorar ara. Escoltem-lo. Doncs tornem a ser aquí a Samarcanda, aquí a Des d'Una Catalana, amb tots vosaltres una altra vegada, després d'aquesta petita pausa que hem fet per publicitat. Avui ens acompanya aquí a Samarcanda el senyor Giltoll, que és periodista d'Economia i d'Economia Internacional. I com us prometíem abans d'aquesta petita pausa, volíem parlar amb, amb, amb don Pedro, eh? amb en Pere Casaldàliga, que és bisbe de Sao Fèlix d'Araguaia, a Brasil. Molt bona nit, don Pedro. Bona, nit. bona tarda per nosaltres encara. Sí, bona tarda per vosaltres. Sí. Eh, ens acompanya aquí a l'estudi, com li deia, el senyor Giltoll, que probablement també voldrà intervenir en algun moment d'aquesta conversa. Però, don Pedro, hem estat parlant de, de pobresa, i hem estat parlant de pobresa, de pobresa en primera persona. Eh? Hem parlat d'exclusió, també. Des del seu punt de vista, com, com podem fer que els exclosos, eh? aquells, que més, aquells més necessitats, aquells que més necessitats, podríem dir, d'esperança, puguin esperar raonablement allò que, allò que deia la llacuria, no? esperança esperançadora. Mira, jo em penso que abans de tot seria hora de que la humanitat sentís que estem vivint, religiosament parlant, una blasfèmia, socialment parlant, una iniquitat, i econòmicament parlant, un absurd. No és possible que tingui sentit que el 80% de la humanitat d'una manera o altra la passi malament i que hi hagi un billó i tant de persones que només viuen amb un dòlar diari. És un absurd fins i tot econòmic. Evidentment que en termes religiosos i de moral religiosa o cristiana més específicament és una veritable blasfèmia. Jo dic que el desafiament més gran que té la humanitat avui i m'ha resultat interessant que veig que Lula ha repetit si fa o no fa aquestes paraules, ara en la perspectiva del premi que li volen donar a Espanya, la humanitat té el desafiament primer d'humanitzar-se, que això va contra el capitalisme neoliberal, va contra tota mena d'acumulació excluïdora, va contra l'existència d'un primer d'un tercer, d'un quart món. Està malament la humanitat, no pot continuar així. Eh, I com que jo insisteixo en que la humanitat no és suïcida perquè és humana, perquè és filla del Déu de la vida, això s'ha de resoldre. Més tard o més d'hora, el sistema capitalista, més a més neoliberal, i ara, últimament, cada vegada més neoimperial, ha de fallar, ha de caure, ha de cladicar ha de desaparèixer. Em podreu dir que és utopia? Esclar que és utopia. l'Evangeli encara és una utopia més gran. Eh... Però l'única raó de ser de la humanitat és viure aquesta utopia, lluitar per aquesta utopia. I fer, esclar, com tu dius molt bé, acreditable cada dia i a cada racó de món, aquesta utopia. M'agrada no... molt insistir avui en la glocalització. Abans dèiem pensa globalment, actua localment. Ara insistim, pensa i actua localment. I al mateix temps, pensa i actua globalment. I amb una perspectiva antisistema neoliberal, clar. I amb una perspectiva, no us espanteu, socialitzadora. Si voleu socialista no preocupa massa el perfil. El que vull dir que s'han de socialitzar els béns majors, més, més béns arrel, béns fonamentals com són la terra, la salut, l'educació, la casa, la comunicació, l'accés a la ciència. Si no, no hi haurà pau. Ni el tercer món ni el primer món. Cada vegada més tota mena de terrorisme serà justificat. Don Pedro, don Pedro, sí. el, el professor Ethan Kapstein, que és membre del Consell de Relacions Exteriors de Nova York, no fa massa, deia, que el món es dirigeix inexorablement cap un d'aquells moments dramàtics sobre els quals els historiadors dels períodes posteriors es pregunten per què no s'hi va fer alguna cosa a temps. I les élits econòmiques no han comprès cap a quin abisme avança aquesta transformació econòmica i tècnica? Què els ha impedit, eh, realment, fer allò que fos indi indispensable per tal d'evitar una crisi social mundial? Per què no se n'adonen d'aquestes coses, don Pedro? Desgraciadament hi ha hagut moltes contribucions. Hem viscut molt distanciats els uns dels altres, no ens coneixem. I avui dia tenim un avantatge que no havíem tingut mai més. El món cada vegada se sent més un sol món. Ara, volent o no volent, ens hem de conèixer per necessitat. En segon lloc, ja s'han superat unes certes il·lusions immediatistes, fins i tot per part de l'esquerra. Quan jo parlo tan radicalment Sé que al mateix temps s'ha de pensar d'una manera realista i per passos. No? En tercer lloc, cada vegada sentim més la necessitat d'uns poders internacionals que regulin el que és un avisme i un cataclisme internacional, també. He eh... sigut oportú que l'ONU quedés desmoralitzada amb la guerra de l'Iraq perquè tot sentíssim la necessitat d'una altra mena d'ONU que fos veritablement l'organització de les Nacions Unides, de totes les nacions, petites i grans. Don Pedro, em sembla que en Giltoll volia fer-li una pregunta, volia comentar-li alguna cosa. Sí, estem parlant de les diferències a nivell internacional entre els països rics i els països pobres, però dintre dels països també hi ha moltes grans diferències. I el Brasil potser és l'exemple extrem d'aquestes diferències. Hi ha uns privilegis enormes. parlen d'aquests privilegis, del que s'està fent per acabar amb aquests privilegis. El problema és dins del propi carrer, dins del propi país, dins del propi continent. Primer món i tercer món i quart món es barregen, no? Ara, no hi ha dubte que certs països porten una lacra més pesada. El tercer món, per exemple, el deute extern, és font de molta misèria, de molta dependència, de molt retras. El primer món aquest problema el sentiu molt menys. Per altra part, el tercer món, la màxima part del tercer món, portem encara les conseqüències d'una dependència colonialista, i ara ja ens toca viure un neocolonialisme. A Amèrica Llatina, per exemple, ens pesa molt l'amenaça de l'Alca, que seria una autèntica conquesta econòmica, cultural i militar per part, de, per part dels Estats Units sobre el que sempre han dit que era el patio trasero dels Estats Units. Bueno, una mica amb aquesta línia que de, vostè deia que ha passat a la reserva cosa que adoptem molt perquè coneixent-lo una miqueta doncs ja veiem que no Vostè què farà quan, quan sigui nomenat el proper bisbe? Saps que depèn una mica de qui sigui el bisbe perquè depenent de qui sigui si jo no destorbo continuaré la regió si veig que puc destorbar és més honest i més realista sortir. Ara, continuaré celebrant la fe, aniré evangelitzant, miraré de ser solidari, sobretot amb aquestes causes que han marcat la meva vida durant aquests 35 anys aquí al Mato Gros i a l'Amèrica Llatina. La causa indígena, la causa de la terra, la participació del laicat, les comunitats eclesials de base. De tant en tant farem un poema i m'he d'anar reencenent sempre l'esperança, que és la primera i l'última paraula. Un poema que esperem, o uns poemes que esperem que ens pugui explicar moltes vegades o que ens pugui recitar moltes vegades en aquí a la don Pedro. <ríe> moltes gràcies per haver estat... Una abraçada per tothom i que tingueu sempre aquesta esperança esperançadora, com deia el nostre màrtir Iacú. Molt bé, moltes gràcies i, i moltes gràcies per haver estat una vegada més. Ja ara adéu. doncs eh, hem sentit en, en Pere Casaldàliga i de fet estem gairebé en el final del programa, però una mica allò per eh, resumir allò que deia m'ha vingut al cap allò que deia amb Bores amb una novel·la seva que deia que els le tocó vivir com a tots los hombres, tiempos difícils, deia ell. Eh, Vostè, senyor Giltoll, diria que aquests són uns temps difícils o en qualsevol cas són més difícils que els que hem passat fins ara i molt més difícils que els que vindran en endavant. Com es presenta aquest futur? Avui el programa ha estat possible gràcies al Josué Pascual, en el control tècnic, a Crenses per la Pau i qui us ha parlat en nom de tots ells, Lluís Bernabé. Moltes gràcies i fins al proper dia.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 Doncs aquest és uh, a l'àudio, uh, un xic llarguet, però jo crec que valia la pena per poder escoltar no només el missatge principal que us volia uh, compartir, que ara us recordaré, sinó també una mica uh, aquest to no?, que tenia en Pere Casaldàliga, uh, el bisbe de Sau Fèlix d'Araguaia, ara, el Mato Grosso, Sau Paulo Brasil, que va néixer el 1928 i va morir el 8 d'agost del 2020. Doncs, amb aquest to desenfadat, amb aquest to desenfadat que no és gens propi d'un bisbe, ens deia que el desafiament més gran que té la humanitat avui és humanitzar-se. I això va contra el capitalisme neoliberal, contra tota mena d'acumulació excloïdora. I... Afegia, em podreu dir que això és una utopia? I concloïa, l'única raó de ser de la humanitat és viure i lluitar per aquesta utopia. Així és que eh, jo com a, com a no, no creient, diguéssim, eh, doncs, en faig seves les seves paraules eh, encara que sigui a eh, un bisbe perquè no era un bisbe qualsevol com sabeu i, i com ara doncs, acabem de, de veure, oi? Doncs aquest ha sigut el programa d'avui Hem tingut aquests tres plats el primer, l'entrevista eh, i la visita al Mas al Pla amb la Marta Piques i en Francesc Llorà del Mas al Pla aquí a la Vall d'Hostoles i també doncs hem pogut eh, descobrir segurament per molts de vosaltres aquesta gran pel·lícula que és de Misfits, eh, Vides Rebels dirigida per John Houston i que us han n'he parlat una miqueta per veure si us animeu a veure-la I, i de veritat que que val la pena veurela si us agrada el cinema amb mallúscules i acabem al programa, amb aquest àudio recuperat que és del 2003 de l'any 2003 i per tant fa gairebé 20 anys amb aquesta entrevista en Pere Casaldàliga al programa de ràdio Samarcanda d'Ona Catalana una emissora que ja no existeix i que l'he volgut compartir precisament avui que és el dia mundial de la ràdio Quan són les 7 en punt de la tarda, m'acomiado i us desitjo que acabeu de passar una molt bona tarda de diumenge i que vulgueu que ens retrobem el proper diumenge a partir de les 5 de la tarda per compartir un nou programa. Avui hem començat uns minutets tard, acabem puntualment a les 7 en punt i us agraeixo que hagueu volgut compartir amb mi aquesta estona. L'Eco de la Vall A Ràdio Les Planes com sempre, al 107.7 de la FM i també per internet a radiolesplanes.com. Això és l'emissora municipal de les Planes d'Ustoles i aquest programa s'emet tots els diumenges de 5 a 7 de la tarda. també tenim un podcast que és l'ecodelabai.org l'ecodelabai.org perquè pugueu escoltar els programes a la carta de les tres temporades. Ja som al a quart any de programa i a la tercera temporada i trobareu tots els podcasts publicats en aquest blog l'ecodelabai.org perquè els pugueu escoltar quan vulgueu. Si no podeu estar atents al directe a la FM, doncs també els podeu recuperar per internet per escoltar-vos quan us vagi millor res més, gràcies per acompanyar-me gràcies per deixar-me que t'acompanyi i ens escoltem ben aviat que passeu molt bona setmana